واشهدوا أن محمداً عبد الله ورسوله ألغى الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه يجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا انك تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاندرين تمدن الله عز وجل كريوسن تون دوت جوفسيس دوت دوت جايه الله اني سلكا تشين Dhe nuk ka pas kur gjo Allahun i cilit do të mbetet Dhe nuk do të mbetet kur gjo Pas lartë madhërisë të ti A ti jemi falinderus Për gjithdo të mirë Që nga ka dhani madhë i Allah A ti jemi falinderus Edhe për këtë mundësi Cilin e dha Dhe për këtë kader Dhe caktin të ti Të cilin e kishte caktuar se pa dashtë Allahu kur gjë nuk bëhët e sëtë ne jemi në këtë vend në mes të kësa Evrope që jemi mbledhër për të përkujtuar fjallën la ilahe illallah si që ceku e fendiju maheret për të cilën është kryuar toka dhe qejt dhe krejt që ka ka në ta e nuk ka pik dëshimi mënyr absolute Së koha më e mirë, në gjliset më të mira, najat më të mira, të cilat dedikohen, janë më dedikuar për fjallën La, ilahe, illa Allah. është dhëratë të zotit këtë vendë, ku prej këti vendi, djahtas dhe majtas, në veri dhe njëg dhe lindje në përëndim, dhe krejt kërë vërë për madhe dhe shumë të tjirë, Shumë dhe shumë gjatë e kanë lëftuar islamin shumë. E zoti ka deshtë sëtë, e gjithësë andë është ndijen e të madhet Allah, që mund këtu vende të binë mëslimant Allahut në sejde, ta madhrojnë Allahun azzë o gjellë dhe të flasin për fjallën La ilahe illa Allah. Sa dallahu ju ka sjell juve në këtë vend, për rëndë viet ndryshme ku shumë kush për ju as në hartë nuk e ka ditë ku i vjen ky kë vend këtu, ndoshta edhe ky shtet. Ne kanë vetën hartë të shbotë të lashë me gjithë, se ku është Austria apo ku është Linzi apo ku është Maltha Sodija edhe këtu më radh. E pse ja ka shkruar Allahu me pi ujë dhe me jetum? E pse ja ka shkruar Allahu aty Allahun me Mavru? Asë që ka pas ide për atë punë, për ashef si qenë caktimet të të madhët Allah azzë o gjelë. Për atërsyën e falindrojmë Allahum për gjdo gjahë, të bareke vë të alë, falindrojmë Allahum dhe kytë mundësi, që ne ka dhanë Allahum bashku në kytë vend dhe naturisht, falinderim asë Allahot gjithë atyret të cilet kanë hecur dhe kanë punuar për me organizu kytë të bimë. Dhe ne është të vërtet se thavla o kemi arë pak largë Dhe kemi lanë shumë pun Por ja o kemi bërq Ja kemi bërq sepsef sepse kemi lasni dhe motra E i një të tëndë dhe na jemi të juft Dhe minimumi me qahallë dhe dërët Dhe me akujtu një anë i tjetëri dësa qështje të këti dinit madhë I cilin kateron për lëftohet shumë rat sa po lëftohet dhe sa po lulzon më shumë. Dhe kjo është natyra e dhënë të Allahut. Kto çën ka natyrën e dhënë të Zotit dhe shqeo historinë pejgamberëve ku nuk do të marr ko për historinë pejgamber më fol pejgute Alejselam, Ibrahimit Alejselam ku dhina është halluaj atë shumë siç thonë te të neat janë rrofshën e Kosovës është halu, është halu shumë Por nuk o këput Se s'ka mundësi më, më këput dini zotit prea demit derin kiamet Se në momentin që këput e dini Allahot bëhet kiameti Ajo krya e punë mu Me hëngërë bëk kush këtë tokët zotit Dhe mu rëzit për i këti djeli nalpë E me pi uj për i kësaj toke E pau thonë la ilahe illallah në këtë tokë E jo vëllah Ajo punë është e kryërë Por sahër është halue, ka orë pastaj një rahmet mshire madhe Allahut, se është halusë, se është lyftu shumë. Ka orë një rahmet i madhi Allah, ka të zbrit në tokë dhe ka e cfeja shumë për para. Këto nuk e din ata që lyftojnë fenë. Ata nuk e din, por ne e din dhe nga ka vërtëtu e Korani dhe sënjeti dhe praktika, njerëzve dhe historia ka dëshmuarë. Pro dini Allahot ka me hecë dhe po hecë me neve dhe pa neve Por në pytja është a jem ne argat të dinit A marrëm pjesën e në këtë pun të madhe Me që këtë din për para Apo rrim duar kryçë Së kërsa ta shikustën stadion Dhe veç këqyrin se çka ka bohet seri E pësa ta rrihen bëksat të mërani athe hun të një anë i tjetrit A patje pa me fotbol Këta nuk kanë fort problemë Edh as mujn mendërhyj edhe nuk kanë intereson mendërhyj, por vetëm qyren pesë larët çka ka bëhet. Këta nuk marrin kur gjë, këta vetë shargjojnë, ndërsa ata mrena marrin diçka e ne po dojna me çen mrena atë që marrim shumë. Ne marr sevojtë e mohi Allah Azza wa Jall. Zoti shpërblef të gjithë, duktën Zoti më dal durfat mos ki dert. Qëto çim minimumi diçka sevojtë marr pejt mohvet Allah Azza wa Jall. E Zoti është i mshirshëm dhe marr më na dhan shumë dëmë përfitu diçka njerëi prej tetrit. Aje çka deshta me thonu ne, më thandonë për mos më munuam me zgjat shumë sepse më fol për din çka më fol dhe këta më kanë lënë temën e hapur, gjatë që ka t'i në më mirë më për kufizuar është atë diçka, por më kanë lënë temën e hapur, tani stadioni është i madh, nuk ka dush, si më himdeti më notue, kam më shkush, ka ka dush as për nxëna, ka dush maja, ka sot duhesh rrimë shumë më. Sësimë më har Sës me, me të nziers kënd çka të bëj, jam larë. Për mësë me gjatë shumë prapë për thonë dhe më shku pak ma konkret të full hëgja që tash të vëndersën e të nalëve të kujtue me buë njeriu me kanë më shku një një vendë dikun për rungë për atë edhe shenu e disa pika që të që mu kujtun që tash me kanë njeriu ndo një rungë me shku dikun me shkën një mië për zetë zotit eh, dhe dhe shurë mësë na bëni Allah në gjëne që, që që që tja arabi Kuna si rihet, dafa ditet paq Allahu te qum xhelet, edhe kthes këtu me rafet e vazdojna. Meqen njeriu do ka shkon në një rrugë, on do ka ardhe ju këtu. Ky vllau do ka ardh prej Suedis so që ka ardhur për tokë, ka shumë vllahonë në gjatë mujt, son havonash nuk ka mujt na mar pilotet vllahonin. Sa e ka pasur në mrapën kom. Por sik ka ka ardhur prej Suedis, so imagjina ka një rrugë të mirë edhe në harta që shkruan se do të marr që sa i rruga drejt tepush në navigacion. Dhe çfarë rrugë që cila është vizatuar në navigacion? Kur dal dikon përpara në rrugë, ngushtohet, ngushtohet rruga dhe shkruani tabela e madhe atje ndalo. Edhe na le të kë lexojmë atë tabela dhe thot, kjo rrugë e cila ka qenë në johor, që në më të ashtu çish pashkruan në navigacion edhe në hartë, kjo rrugë a nëse në rrug, është asfaltuar, por është e prishur dikon çatiën fund. Edhe s'ka rrezik nuk bën më shkuve. Çka më bën, jam sy më shku dikon. Thotë ne kemi një rrugë tjetër alternativë, thonë tjetër. Komuna ka para pa më kthyen në një rrugë apo çisht ai par institucione që interesohet të komunikacionet në të gjasa po në timaj do të maj, dhëtë më sjell kod xagat edhe larg. Mdash më kthy më orta në, në Kosovë, pse tyn të, të asfaltuara, po këtheun Kosov atje, do të rruga me baltë, me lëçe, me therrë a mu të qëtë në vendin e duhur ku përdo më shku të azami në Viena për në Austri. Këtë që të ashtë nalet, edhe me ndonë kujtojët kam jamaj, rrugës e cilës është nisë, dhe që dinë këtë qatë rrugë, njerëzit e me që me kanë thonë nuk, kanë qitë një tabelë dhe kanë thonë nuk, bënë më shku në këtë rrugë, unës më i të nali, dhe që funin e ki shumë keqatje, funin e ki keqë tazamik e kanë kanë kanë kanë ndërprej mafija të kanë dalë dikon apo voldonin 109 apo apo apo blloku kret rruga apo ndonjë urë ka mundsi të nuk e vrenë bjen lum atje fundi është shumë i keq ne proforojm çaj rrugë miro ka i bjen ky njerë vështë cili prenëve na këtë vë mundohet rruga që cilas kujtohet rruga që cilas në asfalt s'ka dyshim se çaj rruga nis ky do është e mirë dhe të rijk Sepse ka vend me pushue, me hungare me pije, ka hije, ka, ka, ka dhe femt mira, ka me push, ka dhe në... <të> Qëtë dënë me botën e të mira ti ka, është asfalt e lehtë, për fundi është ti keqë. A të thëtë qka bona së bona kur gjohë? Menje e tina, se si këmë e menë, këmë e menë, këmë e shqipë në kërëhitë, këmë e këmë e menë. Menje e tina, e shëndoshtë, dhe të nuk bënë. Dohet miraxhë rrugë tjetër. Me a nëpër është më e keqe, është më e gjatë, më rkoh më shumë, por kryesorja mrin vendin të cilin po don. Çka mërmanja çikineri alavdrohet pse njek rrugën e vështirë, apo çortohet pse njeki kët rrugën e vështirë nuk i grahoi kësaj të drejtë. S'ka dyshim se këy është. Më mend që i ka, duhet mi pasu ata njerëz që kanë cita letër aty, at tabel me njek rrugën e keqe çfarë do më thonë me, thon me këtë Allahun xhenet na çofton ve rrugën e keqë, po pra rrugë vështir, për fundi shëndosh ç'është tu Allahu ju nderoft është rruga e xhenetit dhe rruga e xhehenamit rruga e xhehenamit është asfalt grave dash 200 llor sa duhet të vësh aty goma të mirë shkellia sa 2 grahë dhe të në knacit dhe të mirat i ke, dhe të mse në fund të jo kime ron lume, jo kime më mytë krejtë të ty bënd tje dolmo. Ndërsa rrugë e gjenetit është bukur të atë pjeze dhe përpjeze, dhe më stama dhe vapë dhe zhegë dhe ftaft, mirë po në fund kime më rria që ku për ku e njës. Ka shko njeri me që më prezat zotit. Po s'ka dëshim që njeri me që më njekë rrugën e vështirë, Peygamberi Alehi Salatu Ves Selam me një hadith me dy fjali na ka përshkruhe që të dy rrugë dhe gjata sot dush, gjata për dhe kanë ka 700 vjetë, se kënë kohën e luhit Alehi Salamet, salihit et, et, et, et, et, njerëzët paratje ka një të mneze ka 700 vjetë rrugë gjata na e përshkruhe në hadithi me dy fjali, hofet il gjenne të bil me kare u huffët të nërë bishëhëvat, ka thonë aleyhi salatu vësselam. Rruga gjenetit është ështëruar me thyrra dhe me gjemba. Nuk kanë rrug gjenetit, dramdofila, karantila, të orte, tjera të sen, nuk jajë, mësë pretë. U huffët të nërë bishëhëvat, u huffët të nërë bishëhëvat, ndërsa gjenet është është ështëruar në asfaltë. Ma të qëllurin tonë, në asfaltë, qëka të talikë, që e fiët, grahi dhe bënja. Kështu për dhe të alejhi salatu vësselam, pro matë o i gzunë, që që ki madhët ka dhoni madhë, Allah madhët ka dalu për njërzve tjërë, mate ka pëtë dënë më shku. Në lëdhe me ndë, nuk bënë për shku dika. Sepse shdo njeri në këtë dënja, ka me hesë më shku dika. Ose ka ja me majetin djatë, ose të majetin, mes nuk ka dyat me kap nuk bëhet, s'ka mundësi nuk të është dhën mundësia ty me i rrug dy rrug për njëher asë nuk të është dhën mundësia me najt me stagnu për e njek njënën rrug fun njënën rrug i me shku kujtëv cilën rrug për e njek kujtëv mati senet mati hesapet a njek rrugën që ka thera ka pak dhe munde po ka thera ka thera se pja nuk është edhe që lift Në tanë flasëm E dhe e kur japum Dërse vetë me vetën janë i tjetërit E se feja e letë e letë Nëse thu feja e letë Se Allah nuk nga ka ngarku e Qa smuina me bajt Po, qashtu është Me djetër argumentën kuran Dhe me djetër argumentën hadith Allah së ta ka ngarku e qa smuina me bajt është e vërtet Asme namazas, me zëqatas, me agjerimas me Kurfar obligimis nga ka ngarku i madhi Allah Bile bile në shëriat zëtit edhe kur të ngushtohet puna të rapatab të vjem, një haram të bëhet halal, së të ngushtohet puna, s'ka sen ki dindë zotit që në ka dirë, kjo është të kryne, të mbyllet një dirë, qëllet tjetër, Allah honori bëna bloku qaj e që bënë të lashë me qatë dirë parëzit qatë tje, me bë bëna bloku në të me dalë për dritarë, në të shërim, popo, nëve që shkru me thuj jam qëtu, edhe me dalë kanja kanja tje, s Së nga ka mbyllë Allahut dyrë. Sa për e lësrim edhe shambullë, me bo njeri ju me kanën burg, apo me kanën luftë, dhe nuk ka qka hamë, për pësëmishë derit. A i bohet mishë derit halal me hungër? A i bohet halal me hungër? A i derit që ta shke haram, por mbyllën dyrë të tjera, s'ka derit halalit, s'ka mënësi me hungër halalit, për dënë me dekë njeri ju, automatikës qëllit një der, edhe hanëmishën e derit, Ellë më kanë vënë më konsideruar më thon ku bëh haram se më detyruan me hanërmë shderrët sepse më kanë në luftë, më kanë në burgës ku pas shamë hanëre dëshdiçe ku bomkat ja jes që bomkat ti ti ke shfrzuat çata çata ka dhon Allahu. Fra. O është vërtet që dini është i lehtë, nga çy kë kanë tësë Allahut ngarkanca asmina më baj, por me jfata dini nuk është i lehtë, ka kur të krahasesh me atë çka fash heret, më herët, se një rrugë me asfalt, një rrugë me gjit maleve e mullohet dhe që me therra, eva për madhe, për tëfti madhe, nuk është e letë, e letët që ke asfaltit, na mësynë balë për e dimë se da është e letë. Pra të rështu, Allah ka thonë, inna se në lëkja leke kaulen thëkila, ne kemi me qutu jo Mahmet Fjaltrana, me barë, me barë të madhe, me peshtë madhe, po dhe për gjithësit më dha, dini është i madhe, dini është i madhe, nuk është lehtë, për motërën mëslimanën temperaturë 5-10 dhe 5-10 e 5, 5, 5. gradë cilë që është nëzet është një pjesë të botës arabë me bajtë shamine dhe krejtë më më lumë ju do këvesh një syja pa as një syja nga një heret i letë të thujë sajnë atëja ku ka të letë këtu është e letë me a gjyruë nëzët orë kanë me a gjyruë këta zotin i moftja pafshën harin si vetë atjë nalë e mëso e di se për dojn tyna ja pavshin hairin kaji zath sahab po hanore papii kujë ja iftari ne shtran për to këty ty do të kanu iftar asnjë pse për të ravi më fal zoti nuk kanë leht atë jo vallahi leht nuk këti huaj që më shkriu jo më sivet me amër zotit ja 20 kila këi rupi sivet me amër tallah tribuna në teatër kini me pakta ç'i shtu bonë ksa po ha haj A ne hajde një kësullë, mëse po Pra nuk i thua, saj, që është e li Jo, për shazotin Mja s'jel shambull tjetër, jo Studentin gjatë kohës provimeve Edhe na kemi tjenë studenta vetë Edhe një piesë e juvja Dhe kini tash djemë që na për shkolle, vlaznine Gjithë kush familit dikush e ka dikend Në shkolle, në fakultete Krejtës mija tjerë lujnë Shëtisi, në kësyrin televizorin, në kësyrin sportin Së të më thëke një anë, më së në zgatë tribune, se kësë Qa thëke sport Lëma marë sportin, Allah, në gjënë të qoftë Shkojmë këna që më atje la, ila, ila, ila, la Fa më së në zgatë shumë, se kësë kësë sport Qërë të një herë Sport kësë kësë Pra është ko e provimeve studenti Në ka ko me kësyrë futbolin As ka ko kësë me kësyrë filma asë në ka kuj në ratë me dalë me lume shok, por do të menajtë mi liberë, mi liberë, mi liberë, mi liberë, shtatësatë, dhe të satësatë, dy ditë, një avnë, një mujë. Pse rënaj mi liberë? A në ka që fedaj me dalë me luse atë atë jertë? Pse ka përdorë lëgjike në shëndoshë? Thëtë ma mjëra me hje ka pak, që të kotë provimeve, por në funë që përblimë është të masë se marë diplomen o ne. E kur të marë diplomen pas tajë, unë më nuk nahet me kafëse në shpinë me punuesit këta të tjerë që po luajnë por unë vetëm laps po në tërakë rën vin parë të mund më tërakëshajerin a ka bë keq ky a i thot dikush që e pron pa mendti se ti nuk na të kënaqshëm ti vetë ke vujtë mbyllë në shpër a i thot dikush ti na e jo valla po ja kanë lakmin na shtap për momentin ja se ajan se më pas lakmin do shokët e tjerë më thonë kush po e nal për momentin sa ja kanë lakmin Por vjen koha, kur ja kanë të i lakmin, që për njek rrugën e rënd. Apo, i smutin spetale atje, psa me qefaj rënën spetale atje, i, i shkrije të i shtrat, menë që me dolë të shpijave të me gruë, me thmije, me burë, me vlasnije, me shku më knalë që atje, i dohet më shtri spetale me najtë një avë, një muje, me pi barna, të të të, bo a kimi hina paracjene, pse? Këtu jënë të të të, por ësht Pra, edhe obligime që ne ka obligune edhe Allahun din të Allahot. Sahin nga një në doken ka pak të rana. Nuk është let me fali atësit, bohën ma serjës. Nuk është let me fali atësit në ora në mëjtën 12 natës, që të këta gati kam rritë ashtë atjen dë ashtëta, dhe mu qënë të rëtë natës në katër me fali sabahën. Vë Allahi nuk është let, por javlenë së shpërblimi është shumimavë. Nëse javlenë e studentët edhe në zanë Për një diplomë dhe për një jetë të shkurt, po jetë mirë. Më të mirë se t'atjetër që s'kam mësuar. Në sa ja vlen vetan e lavdrojnë, e pse të s'ja vlen më fal sabahun, m'ja bove vetë obligim, deshtës deshtë, atunin tan me thyje. Mosullah ja pa mërxhu me s'pamlër. Le pa mërx s'pamërn. Dashmë i sjumshin, dashmë dy sy të mshën, kimutumë fal sabahun edhe në plaç. Ajo punë kry Dherin kiamet ki muqun me falë sabahën Kur mujna na mëslimën të me fanë Hajse po flajmë sante kterë, po flajnë, Dhe këtiri, po bi me flajtën dëmë dhe jetën dëvesh Dhejn dëtë disë nuk qohëna Së mun mundesh kur Kur së mundesh Ftaft në zetë Do të zet. muqutin trenë, katër, pesë me falë sabahën Po Por kur në dhesh me pak Parajgjikim, me pak legjik Se javlir pashan në zëtë E qësh nuk javlir Muqunë katër sabajt për Allah La ilaha illallah qështë nuk e vlenë me a gjëru për Allah ma se ke fjalat Ramazani ma herët e pëse ka ardh Ramazani e pëse ka ardh Namazi e pëse ka ardh në bëlesat e motrat e pëse ka në ardh haramet dhe halal e farzit dhe haramet pëse i ka pru i madhi Allah qka kërë këmprin njëve qka i duhen atina a ka nevojaj për tu a ka nevoj për njëve la ilah illallah Apo ne kemi nevoj për Allahun. Për sot mirën e ka bërë neve Allahun. E qka është një namaz me falë për Zotin? Qka është ma një namaz me falë për Allahun? Për qka është me a zhiru një Ramazan për Allahun? Për qka është me vënun i mbëles për Allahun? Njerëzit jenë konë gjendje dhe jenë gjendje dhe sëtë gjithmonë ka pasë muslimon. Ta më më shkri për Allahun krej të rap tapë më shkri për Allahun e madrum. Më shk Më shkri për Allahun Sepse O kënaq me Allah Dhe me hece edhe pak Pas gjatë shumë Kë lidhët e me dyqka tjetër Që pjesër është Apo për, një përgjotëshme Edhe hoxja e laborej pak me heret Lidhët kje edhe me dyqka Me një of këtë din Dhe me ndjeni kënatësi Me këtë din Vëllohu Për një of këtë din Nukja dikim jetin këtë dini Rëpaja ditë ki metin këti dini, ti eshi bindin se ki me pritu, edhe nëse praktikan, me zër ki me quhe. E tani që ta që qojnë me zërje, që ati rangë që the efendija, posht ka gjiru, posht të këmë fjallën Balkan, kër vjen kanal të gabë vëlla, nonë nëse ka ma bësë i firës për mëjë mu më quhe, la ilahe illallah, pësa farzën nona me tarë për maska që ka isha, dinit vjen për mas, nona nuk të vynë kur gjë ma arë për masë, apo falë po është, kanë altë kur është në Evropë nuk falët, në qatë ranga është taj, aj dinin nuk e njef, edhe nuk të njënë këna cipë dinit, se me kanë ajmeni of dinin, me ditë me kanë pë, përbën pë, pë, pë, pë, pë, pë, pë marveshën, me kanë pë pëpunën, me kanë përbën kontrat, a ishtë tjelë në ryshe, ishtë tjelë në ryshe, me ditë aj peshen e madhe, që e ka sa vapën e madhe, gjënohen e madhe, më skryre e veprës Pasha zotë i si el në ryshe. Pra, sa njef dinin, dhe sa ndjeri knacip më këtë din. Pra të rësuje knacija dinit pastaj, nuk ka vështë të rësin këtë dunja, që tha shpeja pa kërën po, që nuk të rëzëm. Jo vështë për të zvëglu, për të rëzëm. Pra ta, më tri pjallë, këtëri mëslimën të tonë, Dhe këta nalë dhe Skandinavijë dhe deri poshë, dhe në Arabiku, 55 temperatura dhe njerës të gjirojnë. Dhe kanë gjirojnë dhe të këne në Balkanin tonë kër e kanë Ramazani vapë. Dhe një pjesë e joni e kanë zanë qatë kona shtatë dikush. Kanë pështyë e gjak Allah ju në dëroftë. Ju ka ra njerës vëtë fiktë, a i ka shkumendi prish Ramazani në dikuhu i. A i ka ra pishmanin dikush që ka gjiru e jo, pëse ka përjetu me shpirtë. Ka përjetu me shpirt ka Kur knaçet me k'din, lodhja hum. Lodhja ka lënë edhe sepse mendh, hiç po lodhet bile. Fë vetë asht zoti ja miknaçën me pun. Saçi po lodhna ona bëhet Allah fa e puna s'bën. Pra, do të më njof dinë, për më njof dinën, dohet, dohet më lexhu, dohet marra për tribuna, dohet në xhami, dhe dohet me gjithë rrug me kontaktu me ata që ta komentojnë dhe ta shpjegojnë dinin Allah, ta zëuojë gjall. Po, dhënë në fund. Më shembull me sill lidhe me atë që po thon me dash di në shumë. Dhe për pas kësaj na me dash di në shumë, edhe prap me pas frikse, mos nuk jeçash burri mirë, mos tinveçan hoj. I ha ja, veçan hoj, kur mos tinveçan hoj për zotet. Me than se un je musliman i mirë dhe ah të shikon të tancione. Po thyt kundërtën. Inshallah s'olsi një mat mirë se ona, s'kofshin se on mos za ma kesh për ta për mua. Për prantë këndër të në thuj, o le unën të në të në, më se le unën më të qëku për pjetë, o le, edhe në këfshim virti, o le vedveten, thuj si unë e sens për të bëj në shalla je ma e mirë se unë e arabi, se përsi unë ka pletë, pa pa këmë më të je ma e mirë se unë, e tani unë ashtë tanë në hien të në për fitoj, dhe në në hien të në dhe për hatër të në shber të rahmetit madhët Allah, sepse për shazotin, që ka thamë p Ka njerëz rëbë rëgjullin është atha akber, lew aqse me alëllahi le eberre. Ka njerëz të cilët janë të pakrehun, është prejnë këtë njëre figurative, që të njerëz s'ka pëshqë, s'ka kërëvat, a s'ka të këmish të bardhë, ja, ja. i me ponla, me horna, me lecka, i pakrehun, i plehnosun, Kërkush të formatë, shpëm e hidikus të kukukukuk ma zhyti Bile me të pa grueh që ke qitë ven kërësot Mire i ti mire, thëtë kë ule që atë i pusit mërë Ta shë dëtë me lame qëka ka Përgamerë thëtë ka, që asin jërz Le wakse me allëllahi le e bërre Me bo me i bo be zotit Allahun vendja që në bin vend Pra me thonë o zotë po shmadnin tënde Shën a shi, në ven Allahun shëshi Pa pa Nuk o kje maha gjallak asë me hafëz lëk, po është me takë valëk, kjo është me takë valëk. Pra, më zësëm shumë, thabë shkëm të një shambull, për më fund, ka qenë një Mohamed ibnul Mun Kedir, në Medine, në Medine ka përët burë ratë mëdhej, gjemë, edhe sot ka burë ratë mëdhej, lëhamdulillah, për e të marit Allah, dhe këtë përdu me livë me dy pika, nja, për më kënaq me dinin Allah, vë të z Edhe këtu at natën pa namaz. Natën se burrat e mëdhenj gjithmonë kanë fal namaz natë. Edhe gratë e mëdha gjithmonë kanë fal namaz natë. Edhe janë mërzit shumë kryka ik natën pa fal namaz. Edhe kanë numëruar vetën se janë gjunaçar dhe për gjunahen nuk po mujnë të natën të fal. Kanë bój gjunahet ditën, den an allah dhe ta bën haram në hyrje të natës. Po. Edhe këtu ku kë të fal namazin natën, për ninë këshija të dikon Sekonat sinina se de kushkanan, de kush se, de kush bërtet, de kush duhet shah, de kush ku diun çka bojn atje. Për për shok zot mad, edhe kë tash, më dal për ballo atina. Edhe kë ndritaret besa çka, po zotaret mbylta se bilta, s'e mos mizanë. Më edhe po thot, elhamdulillah, elhamdulillah, më tmavadh, falenderoj në Allahun. I thon çka jet nëserën ç'i vërtet çë natën. Fa çka m'jeta, po e vërtet ka të madhrej ka shejtanin, unë madrej shallahun. U ndesham qenash me Allahun. Un dëshoj me falëndrua Allahun, më kënaqesh me nimetet që më ka dhënë i madhi Allah. E ka më të madh se sa më të bu Zoti musliman. Kën i jete, ne arrë qeot natën më nis me fal namaz, edhe arri se kanë gëzunin. E kanë, kanë, kanë, kanë i çon fëmin pe gjumë, çon gruaja pe gjumë, bëhet hallakom, çka kjo timjeri, sunna le të gjëngëngëts, sinjeri kur kanë dhe sunn flep belvan. Suni ka lëzanes, na le, na le, na le. Shkojnë e thjerën se si me thonë, shkëthyrë hoxham dëramanin, se ka hoxham hater, o shkëshi shkëthyrë në shtati kalëzën, se dishtë në tranej që i ti metë mazi o tranej, tranej, të i kojtë, edhe bina ta, edhe a i ta shithët, që ka kibre që i tranej ove rëpë të shpizë, të i kojtë, thë o, oh, burë, po qyshë që kamë, keshë namaz duke lezue Kuranë, dhe kalovë pranja jeti kur anur obeda lehum minë Allahi malem je kunu jahtës i buhun surat zëmër është të mdokit dhe i dul për para atyre u dul për para për para fjala kër dalëm dit kja metit mirët në të mirët qikna me dalë para Allahut e nuk e dim a dalëm plet a dalëm thot sigur të s'ka kur gjonë desa të shëfëm, qka përbohet me neve, s'ka të sigurët, e Allahu përfëtë, u abeda lehum min Allahi ma lëmjeku në jahtësibun, kanë menua, ta kanë thonë le në lemajën të fësirë të ajeti, ka prën jetëve që menojnë se bojnë punë të mëdha, punë të mira, se ta e fëndia zemrën e pastor, unë jëmë shumë i mirë, stu të në heqë, kur dënë letë vjevdekja, janë jëmë gjenetja jë kushë E Allah, pa të kanë menu që pojnë pun të mira, por nuk ju dul që ashtë të kur dëlen para Allahot, la ilahe illallah. Nuk ju dul e ne kemi medal para Allahot o mëslimat. Ne kemi medal para Allahot e për që a ditë dohet të punojmë. Për që a ditë dohet të punojmë se pashanizët këtë dënja kalan, krejtë Austrinë dhe Evropën dhe botën me talan ty dhe muhe, nuk ka me dhye kur gjanë. Nuk ka më të vë kur gjasa ki më lën nëse nuk janë rrugt e mabët të Allah. E Allahu ka dashur u ka ruaj dinën, u ka dhën edhe dyjon, sepse ka flet për familjeve të juve, të cilat janë poshtë tek ne atje dhe janë fukaran nuk e kanë dyjon, po mirërisë kanë as dinën. E ju Allahu azzoja dhe u ka dhën dyjon e do ka dhën dinën. E çka dën ti më mirë? Të tresen. Për shas Zoti vetë më të dajaq më të skuajt. Vec me t'hi dajak me t'kohes Përsa shkëtë dhe ma mirë Ta ka dhanë Allahu dhjanë Ta ka dhanë Allahu dhininë Dhe hale anë kohes Hale pritë tënë me punu për din Hale pritë tënë me madhru dhe mëknatë Që o zëtë me shpirët mëknatë për ki din E me punu për ki din që fole fendia ma herët Me punu shumë Dhe t'knatë që në mërë dhe tjërë që përknatë në anë me dinë Vetë gnoja shenëve të tjera të tjera çfarë muslimanë koshije çka do të qe të kënaqen edhe ata se na u kënaqësh me këtë dinë u kënaqim këtu dunya po wallahi kënaqësia këti dinit sen në ka sin pik ujë ndeti kënaqem me kënaqësitë ta shohum nesër kur dalim për Allahut nëse tamam e kem në rrugzot të Allahut të kënaqem në neve Allah kuftik kënaqem në neve ja rabul alamin Allah kuftik kënaqem në neve ja rabul alamin Allahu koftë razimë në neve dhe koftë të knaximë në neve Qysh në jenë atë knaximë me Allahu në madhrumë Ja Rabel Alemin Allahu në e falë më katë të tonë të më dhalë dhe të vogla Ja Rabel Alemin Allahu në e falë gjëna të tonë dhe të prindve tonë Ja Rabel Alemin Allahu në e bo për atyre të cilët jetojnë me islam Evdesin me islam Dhe punojnë për islam Dhe rinjallën me islam Ja Rabel Alemin Allahu në të koftë të Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi wa sallem Dhe të cilët kanë punu e për këtë din, kanë punu për pjalen e Allahu të zëzën, për pjalen La ilahe illa Allah. Allahu naqnoç naherat kur dalën para Tina ya Rabbel Alamin. Allahu na, na letsoft momentin e fundit të vdekjes ya Rabbel Alamin. Ne mossoft Allahu me dal pe kësaj dhunja me la ilaha illa Allah. Allahu na ndriçof natën e voret dhe na letoft llogarin ya Rabbel Alamin. Allahu na ndriçof fyrat tona kur dalëm para Tullah para Allahu ditën e Kiametit, e na vao librin nga dora djallë dhe jo nga dora majt e na letoft llogarin ya Rabbel Alamin. Allahu na fersoft këmpën si rat ya Rabb e na mundësofët me kaluës e ratin e me hyoën gjenet, me printe ton e me vlazdit ton, e me motra tona dhe me dashamir ton, e me pejga mërët Allah, vëtë azogjen dhe më knaqë atje që shkysh që shpë knaqëm këtu me kidin Allah o është i madhë e ne e na të vogën, aje ka rahmetën e madhë e ne e mi me shumë gjënaqar me shumë gjënahe, por shpresu nuk e hupëm të i madhë i Allah shpresu nuk e hupëm të i madhë i Allah e preno E jemi tani at liga ti kem për Zotin e kem të madh e kem të mshirshëm dhe dëshmojmë me Allah se na mendohem me ndjek rrugën e Tij na dhe doim Allahun e doim pejgamberin alayhis salam e doim musliman e doim Kur'anin e doim sunetin e doim xhenetin dhe i turthum xhehenamin shumë Allah na bof haram xhehenam ya rabbel alamin zot e dhërë ju ndroft e ju shper blef e ju bekoft esahaba keni cit Allah ju paguft juve dhe organizator të, të, të gjithë mesafert vë banë halal nëse zota paq Allahü yshperbleh tual selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh